Bizik Eriko Bozak prestatu ditu, mi gaisto batzueke jaren dute behar bada auta gai batzuek baino gehiago. Bainan, e, hortaz, aparte, klima eta ekologiaren aldeko mobilizazio aste berezia antolatu du eta iragaiten ari da, e, aste lehenean. Asi zen, bizi mugimenduko xabierak luset, gurekin ekin goizuntan, egunan. Egunan, egunan. Ituna, 2008ko, ituna aipatzen dugu, erriko etxetatik, klimaren alde lanean hartzeko, kompetentziak badaituzte? Bai, e, eta itun horretan emaiten dira zazpi tematika, e, deklinatzen aldirenak, pratikan emaiten aldiera erriko etxetan diren e, ahalekin, eta erriko etxetan kudeatzen diren e, hainbat e, shantierekin, Eta berritasuna da, eh, 6 gero, eh, uh, itun hori ere hoai, eh, uh, autetxi eka, Deklinatsionalko dutela, erri elkargoak eskaintzen dizuen tresnekin ere. Ondan, eh, uh, dugu aurten, eh, uh, sekulan baino gehiago behar dela gai hori tratatzea zenta IPE Indar gehiago baitituzte autatsiek. Mm -hmm. e hemen e, IPE Euskalegian erikipi hainitz bada horietan ere bada egin, edo ez maila biziki e, interesgarria lan egiteko klima eta ekologiaren alde. Ebe, Simpleki ta, e, testu inguruan sartzeko, autetxe batek eta autetxe guzieko, kain duzte, egun da batu mm. e, iparesko erriuntan eta bakotsak santier bat ha, tratatuko diraik, oartuko da unkitzen duktiola justuki itununtan diren hainbat atal erran abi eta edo zen arrabiritzeiten bada izan dadin bidean, ikusten dut ze ondoriukaiten altuztan nik e, alternatiben lehen esteko, eta hori izbali mazuten horien arte buruan ezartzen eta usaian bezala egiten bazeen bidea arrabiritzea erriba agberen, nola integratu hori, alternatibak, e, autori alternatibak eskaintzeko talegiak behartzen dituen neurriak ere jagarazteko ezpaiten hartzean, e, bizikletentzate bide batzu e, formalizatzeko adibidez edo arraberritze bat egiten bada egoitza batean, nola egin hortan energia mugiztea, gastuen txipitzeko kondu lehen lehenestera eta ahalak eta horren e, buruz ez hartzeak eta laguntzak galdite hori buruz ez eta arraberritzea lehen iten zen bezala berdin botsaz ezpaiten kultura hori eta Hor, ba dira, anitz, eh, arglotan. Elika, gaietik, eh, ondarkin etara, bai, errikoetxeetan, eh, eta guai, iligunearekin, elgarrekin eh, kudeatzen aldirena, lur aldea, unen metamorfoze eh, mm -hmm. Ituna, elarazi diezue, autagai guziek, nola egin Ebe, sekurako, lan bat eginda hor, eh, horotara, bat osur kasik beharun bat eh, militante eh, itunaren ezagutzaratik, martzaren antolakuntzara, eh, eh, mobilizatuak direna, eta, egun eh, da sorti hirietan auk gestudi den zerendei eta ituna Hortiklanda lan uh, da, uh, uh, bilkura batzu, batzu, fisikoki joan direra erriko etxetara, edo uh, zerrenden bilkura publikoetara, uh, e, pedagogia egiteko, zenta joztuki, batzuntzat uh, uh, segidan uh, gai horren deklinanzera argi, eta beste batzuk bai, badute deia kultura hori, eta uh, segidan haintzintatu dira, baina hau hartu gira, uh, explikazioenekin, informazioen gehiagarriekin, arglo batzutan, uh, gainditu direla, oroak premia, argi tagarbi da, autetxi eta autagaiek asteko uh, ikusten dute uh, uzkurziren uz uh, deklinatzeko molde hortan eta ain izan kizan dira zenta, uh, hala, aurbatu usai urte ain eta izin du usai urte eta uh, maila eraginko hori gara edu erriko etxen maila eta uh, elkargoaren mailan diren treznauek baliatu agabe zingira egon uh, zenta baya, kalteak ikusten ditugu jadanik aldaketa klimatikoaren uh, kalteak gure lugu aldean. Itun uh, energetikoren uh, pundun agus Energia? Zab, zabarada. Metamorfosi ekologikoan sartzen duzu energiatik helikagaietara pastentzira ondarkinen kudeaketara ekonomiaren birtok iratzea horiek osoek dituzte eraginak aldaketak klimatikoaren gainan. Hortagu mm. guk ipareskoan e, egeren metamorfosi ekologikoaren ituna dela eta zazpi tematika horiek jogatuz. Uh, eh hortan, noktan erritarek beren ber hartzen batuzte neurri uh, e e ez da gaizki <laughs> baina berda eskala bat aktibatu eraginkorago delako eta udaletzek eta ba, herriko etzek baituzte uh, baliabide gehiago uh, bergu lasterna ekologiko hori uh, obitzeko ordan da itun ituna eta hori dugu uh, aldarrikaturako declinatuz bez uh, laure artificiale kontrako eta labrantza uh, urbil eta kalitatezkoaren aldeko Neureak hartuz erriko etxen mailan, edo e, mugikortasunaren argloan ere e, alternatibak plantan emanez, edo euskoaren erabitbenda sustatuz eta e, ekonomiaren bertokiratzariaren aldeko neureak plantan emanez, kusten zu, energiatik arat egiten diren gogoetak direla, denako sagari direlako. Mugikortasuna, justuki, aipa dezagun, e, zer egiten aldutea? Eriak. Batuzu, hauazten erraiten zen bezala, eh? berez legeak uh, galdegiten diena, eh? bidi bat harrabi egitzen, ahalen uh, neugian, behar dira jadanik uh, mu, garaio bide ezti eta alternatiboak lehenetxi, eta hori galdegiten du, uh, itun horrek legeak uh, galdegina praktikanen emaitea diren ahalekin, eta lehen dazunak aldatzenat. Garaioa alternatibak uh, bentsatu, oinezkotik, bisiketari eta transpo, garaio publikorat, uh, behar diren galderak egitea, haiek lehen estera horre hortan. Eta guai, bat dugu gainera, beraz, beste eskala bat hori kudeatzeko, errien artean elkargoak emaiten dituen baliabide berriekin, eta filosofiagoekin ikusterat gauzak, eta zinez galderitera zer egiten aldut eta nola ez eta zailegi da eta hoain arte eztuko egin. Eta behar dugu uh, be, itu nori esker eta hainbat uh, zerrendek gerotak gehiago, ari dira joztuki izan petzer be, uh, izpiritu berri horrekin uh, ondoko kosei urtean kudeak eta ikusi zenta uh, baita ez badako da ez kudeatzeko aldaketa klimatikoaren uh, kal, saies kalte gerota zailagoak. Zer. Mm -hmm. E eh, nola hartu dute, haute txiek urroak, soen uh, Bon, beh, oartzen gira, argituazilela egin beste uh, aldetarik uh, galdeak proposamenak ukaitea uh, metamorfosi ekologikoaren itunoren inguruan, gara edo militantziak induela, bai telefonon, bai tog baketa zuzeneko, bai e-mailezko haren galde gehi-garri ere erantzunak ekarri izan direla eta ikusten da alako berbat konzientzia hartze bat, eh, zintakeago interes horokorra uh, lehenago bezala, zenta lehenago berdin virtuola izaiten altzen aldaketa klimatikoaren erron Ka. Gaur egun ba, interesu horoko jaren defensa egitea lugaldearen bizi garritasuna, hemen bizi baldin zen, e, seurtasuna okan gabe zaila da. Eta kontradiktsioon ertan esartzeko, e, oartzen gira, itun horren e, inguruko e, zehaztasunen e, buruz galdera gehio kantu gula, mm -hmm. eta hori baikor da, eta elkar lan ekin, eta hori e, galde horiek e, erdigunan emanez metamorfozi ekologikoa baitezpadakoa dena, ez da bizik herriten duelako baina lur bizik bizigarritasunbaldintzak atxigitzeko, eba dena hartan uh, badira bideak ezartzeko eta martxak hori erakusten du, eh, giren uh, bizik herren duen martxa horrek, eta pa badira atxetan, zazpionten itzaldiak, alternatiba bati, uh, astelenean izan, izan izan energiari buruz, aste hartan izan da um, uh, tokiko laborantza eta ere buruz, eh, eta bazien beti adituak, adituak eta auttetsi bat uh, uh, Eta hor ikusten zen, bai, e, konkretuki bat zirela, e, molde batzu, e, erantzun bai koha gure lor aldearen, gure e, lor aldeak dituten erronkak e, ahlo E, bizi e, ezta aldedi bat, baina hala ere eskejaaldean koko hartzen aldugun e, mugimendu bat da ideietan idetaneta pratiktan. Aldaketa klimatikoaren eta Justizia sozialaren justizia... alde ari den egita mugimendua da ez dueena geoaldedik hirietan edo lehia partidadario hortan parti harttzen mm. bere jala formakuntza egiten dina gehiago pratika honen plazaran e sartzeko. Hala ere ezkerreko zegendek erantzun dute gehiago, Ebe batira oi, eh mintza zen naizen momentu ontan, na, irun, erantzuna erauntzunak lortzen tu, 74 zerrenda badira eta eh, hatzemaitentu uh, uh, ipar eskolerian den anistasunaren kurrikuzioziko eta bai barnikaldetik bai kostaldera ino eta erronkari hartzen da eta deklinatzen da uh, be, haute txiguziek nik uste hor joaiten den, hala, interes oroko ja ordezkatu nahi duen orok ezparin badu metamorfosiek kolegukoren premia hori konduan hartzen, uh, labur uh, fein zein da, ez koherentzia hori txiki zenta denen onerako diren politika batek ezparin badu aintzat hartzen gure lugalderen bizik agitasuna uh, momentuaten buran egitarrek hori argi guziko ute eta obed uh, Orduan, eh, ez eh, ko eh, koherentzia falta horretan erortzatzen. Biak garratxeana horkeztuko dituzue, ez eh, ituna izenpetu duten zerrenda. Bai, orte gurean, bostan gaualdi berezi bat, uh, lapordi gelaen usta hitzen. Vai. Eta hori engaiamendu hartu dutena gauza bat da? Gero? E zan Egipen bat uh, pentsatu duzu? Bai uh, eta badugu historiko hori, zenta bi an tresnakkutsa bat beste konzeptu bat uh, aitzzinaan emana izan zen, hor neugi batzuak zen zituztela, eta neugi horren aplikazioa ikusi dugu alduntan itunarekin gehiago da jarrera orokor bat zazpi temateken gainean jarraituko dena eta edozein ekintza ez bak hautatu zituztenak garaian bezala baina hor edozein ekintza uh, koherentziandan denez itunorekin da ikusiko eta dula 6 urteko esperientzia lagun plantan emanenai iz, emanenai da uh, ja, azken 6 urteetan izantzen hitza hitz batzordea eta hor ere erritarrek molde aktiboan horren uh, jarraitzeko antolatuko gira eta biziren esperientzialagun uh, ikusiko nola uh, de unitat joaten diren gauzatze hoiek helburu hori baita bakherik uh, aterabidekatze moitea uh, bai udaletxe mailan errielkargoarekin egitenen el elkarlana hortar eta wartokira uh, lajitarrak aktibodialarik eta autetzek geota ubikiago praktika emaitentuzte uh, neurri baikorak eta guan adiegoengira hmm. e, e, Ibilaldiak e, segitzen du Eibar eh, Euskal Herrian Bururatuko da, larun batean, aipatzen odakuzu larun batekoa? Bai, e, ordean, e, martza pedagogiko hori, eh? mauletik joan dena, uh, joan den stelenean, eta larun batean arribatuko dira baiun erat. Animalekoa izea bildu dute atzo, ikusi ditut bide baztegean, lak zabalean, eta bazten meisimendu. Oita mar, burreko etxe, egitan uh, pastua izain da emendikarat, izain dira bost gaualdi berezi, egan bezala zazpiontandelaik itzaldi tematikoak, eta horre, atxikitzen baitiraz egin hori praktiko, eta bukatzeko beti aldarrikatuz uh, uratxipiak ez direla aski, eta ituna orain egan baita behar dela zinez oai pasatu uh, molde oroko uh, metamorfosi ekologiko rean gauzatzeeko uh, faxerat, manifestaldi uh, erriko eta familial eta aldarikatzaile bat inaiz egin da bai honan, atxaldeko iruontan, larun batean martsuaren zazpian, eta hor, erritarak, entzule guziak egin gomitatuak ziste, uh, behar deklinatzeko horrean, molde berezi batean manifestaldi hortan uh, zazpi tematikan eta erakusteko bai badela galde bat eta erdiguna behar dela ezagi uh, lagialdi klimatikoa edo metamorfosi ekologiko horrek galitenuen tematikak ondoko sei urtetan uh, erantzun eraginkor baten ohiteko mm. uh, gure lugalde mailan desa uh, desafio hoi. tenorean naiz zenokete hori gogoan ar bai, Ba boztu hautesleek ikus dezaten uh, ea uh, dituzten zegendetan ittu nahi izenpetu duten zegendakak geri dira eta hori inporteta ize da egitak bakoitzak hori bal, uh, baluratzeat. Xabiakak usiat, mi esker? Mi eskerziek. Zanuntza. Horren laujudan batzen buruan, behen adetak gain ginen zauko begisailarekin. gomita, auta gaida kanbon, galde dako,